wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayou nasukru rabbakum alladzii khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظلوبكم ومن يتع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الهديث كتاب الله وخير الهدى أهدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدتاتها فإن كل مهدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله أن يكون من النار اخانف لنا عزكم الله وأبنائي بارك الله فيكم Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Dengan Keutamaan yang besar Kenikmatan yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kita Bisa menyelesaikan Kewajiban kita Salat maghid secara berjamaah Dan Alhamdulillah pada malam hari ini Seperti biasa Bain al-maghrib wal isya ada kegiatan rutinitas kita di MAHT ini yakni kegiatan Islam Berupaya untuk mengkaji beberapa faedah apa yang bersumber dari Al-Qur'an was sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was salafun salih pada kesempatan yang berbahagia ini InsyaAllah Merupakan pertemuan yang kedua Dari pembahasan kita terkait tentang Intropeksi dirimu Di tengah wabah Corona Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Barakallahu fikum Negeri kita Indonesia Dan secara umum dunia Telah merasakan wabah Merasakan dampak dari wabah penyakit Virus Apa yang disebut dengan Virus Corona Barakallahu Barakallahufikum Sebuah penyakit yang Penyebarannya begitu cepat Berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain Begitu cepat namun sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa penyebaran penyakit ini semuanya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya akan tetapi semuanya adalah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala hatta virus corona ini juga menyebar disebabkan karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala mungkin setelah ditetapkan oleh pihak medis dari pihak kesehatan bahawa seorang akan terjangkit penyakit ini dengan sentuhan ya kan Namun, bukan berarti bahawa setelah bersentuh, otomatis dia langsung kena, tidak? Begitu saja. Semuanya karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti bahawa, kalau begitu kita tidak usah menjaga jarak, bermudah-mudahan. Ya? Barakallahu fikum. Bukan berarti demikian. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab syar'i, wal qadarih wal qawnih untuk apa? Untuk meninggalkan bagi hindar dari berbagai macam perkara yang akan menyebabkan kita terjatuh ke dalam kebinasaan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda firra minal majdzumi firraka minal asad. Lari kalian dari penyakit kusta, salah satu penyakit kulit yang menular. Firraka minal asad sebagaimana kalian lari dari singa. Apakah lantas kita mengatakan bahwa Rasulullah kurang tawakalnya? Tak. Nah. Ini upaya kita. Firorakam binal asad. Apakah kemudian seorang ketika bertemu dengan singa, kemudian mengatakan, sini singa, kita berkelahi. Tidak. Lari. Naluri seseorang, tabiat seseorang takut dengan binatang buas. dan ini tidak bertentangan dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertentangan dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadith yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda: la turidul mumri al musikh jangan kalian gabungkan onta yang sehat dengan onta yang sakit onta yang sakit dengan onta yang sehat yang pertama ini onta sakit sakit yang akan menyebabkan tertular dengan kepada orang tayang lainnya maka nabi mengatakan pisahkan jangan digabungkan namun ingat bahawa penularan penyakit ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menyebar dengan sendirinya kita telah sebutkan pada pertama yang lalu bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi semuanya itu sudah ditentukan takdirnya masing-masing akan ada penyakit ini, akan ada wabah ini. Akan datang. Nang. Akan berhenti pada tahun sekian. Penyebaran virus ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yang ada hanya kita berupaya untuk banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Terkait tentang virus corona ini sebagian mungkin ada yang bertanya apakah dia sama dengan penyakit ta'un <tuh> wabah ta'un ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama ya. Pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Disebutkan di dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda satu negeri ida sami'tum ta'un biardin falatadakulu falatadakuluha wa ida waqa' biardin waantum fiha falatakhruju minha mutafakun alaih dari usama bin zaid radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda satu negeri maka janganlah kalian memasuki negeri tersebut jadi isolasi yang terjadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita di awal-awal terjadinya tersebarnya virus corona khususnya di Indonesia adanya isolasi ditutupnya semua pintu keluar masuk negara Ini tidak ada bimbingannya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau tidak ya. kuru, jangan kalian masuk ke dalam negeri tersebut. Ya. Adapun awabillah penyakit itu melanda satu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya. Walau tak minha, jangan kalian keluar darinya. Kenapa? Kalau keluar, sementara dia tinggal di tempat yang memang di situ. Ya. Apalagi dia adalah orang yang terjangkit penyakit tersebut akan menyebarkan penyakit itu kepada yang lainnya, maka diperintahkan untuk bersabar, menerima ketentuan tersebut secara menghala pahala dari penyakit tersebut kalau dia terkena penyakit tersebut. Nah, di dalam hadit yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi saw bersabda menjelaskan tentang ta'un inna kana azaban yaba'athuhu allahu ala man yasha'u faja'alahu allahu rahmatan lilmu'minina falaysa min addin yaqaut ta'una fayamkuthu fi baladi fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'alamu anna hu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahum mitra ajri shahid. akhrajul al-bukhari Rasulullah SAW bersabda bahawa taun ialah dulunya adalah adat. Taun dulunya adalah adat yang Allah Subhanahuwataala turunkan kepada siapa yang dikahendaki. Dan bahwasanya Allah menjadikan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Jadi dia adat bagi orang-orang kafir. Dan dia dijadikan rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. maka ini sisi yang lain dari musibah barat Allah wtaun. orang akan melihat penyakit ini luar biasa mematikan namun di sisi yang lain subhanallah ini dijadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman penggungur dosa-dosanya ya. di kehidupan dunia Allah menjadikan rahmat bagi kaum mu'minin tidak seorang pun yang terserang penyakit taun kemudian dia tetap diam di daerahnya dengan sabar dan mengharapkan gejar, ganjaran dari Allah Jalla wa Ala. Dia mengetahui bahawa tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah baginya, kecuali dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mati syahid. Ya. Yeah. Di dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'una dijzun aw adabun ursila 'ala Bani israel aw 'ala man kana qablakum. Fa idza sami'tum bihi bi'ardhin fala ta fala taqdamu 'alayhi wa idza waqa'a bi'ardhin wa antum biha fala takhruju firaramm minhum." Abu Bukhari wa Muslim Ta'un adalah sebuah adab siksaan yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Bani Israel. Atau kepada umat yang sebelum kamu. Maka apabila kalian mendengar penyakit ta'un terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri tersebut. Dan apabila penyakit itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, maka jangan keluar. Jangan keluar dari negeri itu untuk melarikan diri daripadanya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan barakallahu fikum di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Al-Rahili Hadidzullah bahwa seorang yang ketika positif terjangkit virus corona ini maka dia haramkan bagi dia untuk menghadiri salatul jamaah wa salatul jumaah. Haram. Yeah. Asal hukumnya wajib tapi tidak boleh bagi dia. Maka kalau dia dikarantina oleh pemerintah, oleh pihak kesehatan, tidak boleh dia kabur begitu saja. Saya tidak mau. Tidak. Karena penyakit ini, menyangkut masalah dia dengan orang lain. Jangan sampai orang mengatakan, ah, ini kan urusan saya. Saya, saya sendiri. Rumah, rumah saya. tempat tempat saya. Tidak. Ini penyakit. Menyangkut orang lain. Ya. Oleh karena itu sebagian dari ahli medis mengatakan Bukan kita jadikan sebagai dalil ilmu Dari sisi kebenaran ada Maskermu Menjadi sebab keselamatan saya Dan masker saya menjadi sebab keselamatan kamu Kan orang saling menjaga Kan gitu Ini penyakit tidak terlihat Ini penyakit tidak tidak terlihat. namun azza Allah, ayaqum, barak Allah fiqum, ikan fiin Ya, sekali lagi bahawa apa yang kita lakukan dari upaya-upaya pencegahan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita, maka itu semua adalah upaya bagi kita untuk menyelamatkan diri dan dari apa yang disebutkan oleh pemerintah kita sama sekali tidaklah bertentangan dengan Bimbingan Islam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan penyakit taun bagaimana penyakit taun itu penyakit taun itu semacam virus ya. Virus yang mengenai tubuh Yaitu luka-luka yang keluar dari tubuh Di siku Atau di ketiak Atau di, di tangan Atau di jari-jari Dan seluruh tubuh Bengkak-bengkak dan sakit yang sangat Dan lukanya terasa panas Itu Taun Lukanya terasa panas melepuh menjadi hitam sekitar bagian anggota tubuh atau hijau warnanya atau seperti warna merah ya. kemudian jantung berdebar-debar dan muntah-muntah ini penyakit ta'un disebutkan oleh uh, Imam Muslim uh, Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah minhajul hajul muhadithin wa sabilo talabihi al, al muhaqqih bisharhi sahih muslim ini dalam syarah sahih muslim sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya. oleh karena itu penyakit ta'un ini juga termasuk virus penyakit yang menular ya. nah apakah sama dengan corona ta'un ini sama dengan penyakit virus corona ya. sebagian ulama menyebutkan hampir sama tapi jelas tidak sama kejadiannya ya. banyak perbedaan tapi dari sisi menular sama, ya. Yeah. Antara sebab dan kejadiannya tidak sama. Namun taun juga penyakit yang menular. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Bisa dipahami? Ya? Taun adalah wabah. Namun tidak setiap wabah itu dikatakan taun. Oleh karena itu, mungkin dari sisi ini berbeda virus corona tidak dikatakan taun ya tapi taun dikatakan wabah corona apa dia sebagai wabah tapi tidak semua wabah dikatakan taun nah khoi ikhwanu li'azakumullah barakallahu fikum. ini di antara tambahan yang kita sebutkan terkait tentang wabah juga pernah terjadi di zaman para Sahabat, radhiyallahu anhum, iaitu terjadinya tersebarnya virus yang disebut dengan virus taun, wabah taun, ya, nafam. Dan apa yang dilakukan oleh para Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. semuanya, ya, apa namanya sesuai dengan apa yang di dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum Bahawa di antara upaya baik kita untuk introspeksi diri di tengah tersebarnya wabah corona ini yang pertama yang telah kita sebutkan yaitu kita mengetahui bahwa Tasebarnya wabah penyakit virus corona atau penyakit yang lainnya, bencana yang lainnya, musibah yang lainnya itu disebabkan karena dosa dan makasiat bani adam. Nah, disebabkan karena dosa. Telah kita sebutkan beberapa dalil dari hadit-hadit uh, dari ayat-ayat alquran al-kerim. Nah, sekarang ini kita akan tambahkan. Satu hadis yang panjang di mana Nabi saw menyebutkan bahawa ada lima dosa penyebab bencana. 6 nah, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah saw bersabda, "Ya ma'ashar muhajirin khamsu khisalin wa'udhu billahi antudrikuhun wahai kaum sekalian kaum muhajirin ada lima hal yang aku berlindung kepada Allah Jalla wa ala. semoga kalian tidak mengalaminya lima perkara ini penyebab bencana apa kelima tersebut yang pertama kata Nabi salallahu alaihi wasallam Lan tudhirul fahisyata fi qumin qad hatta yu'linu biha illa fashatihimu tta'un wa, wal auja'a allati lam takun qad mabat fi aslatihim alladhina mabaw. Di dalam nampak zina di satu kaum perzinahan. Kemaksiatan perzinahan termasuk hubungan sesama jenis. Ini lebih parah lagi sebenarnya. Ya. Eh? kerana tidak pernah ada pada kaum sebelumnya kecuali terjadi pada zaman kaumnya Nabi Lut di luar dari fitrah manusia bidatang saja tidak ada yang seperti itu antum pernah lihat ada sapi dengan sapi jantan dengan sapi jantan ada Hah? ada kambing jantan kawin dengan kambing jantan ada Kuda jantan, kawin dengan kuda jantan. Tidak pernah terjadi barakallahu fikum. Binatang saja tidak ada yang seperti itu. Muncul di kalangan manusia di zaman Nabi Nud alaihissalat. Menunjukkan ini perbuatan yang mengerikan. Perbuatan yang, menge yang kecil. Ah isya. Sama jenis. Nah sekarang ini, sebagian dari negara berupaya untuk dilegalkan. Bukan sebegini negara sudah menikah, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Prosesnya gimana caranya punya anak wallahu a'lam. Kegejian yang tersebar. Yeah. Kata Nabi, ketika perzinahan dan berbagai macam bentuknya dilakukan secara terang-terangan, apa yang terjadi? Kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah ta'un. Dan penyakit-penyakit yang tidak pernah terjangkiti generasi sebelumnya. Ini peringatan baratullah. Yeah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mahu mengetahui. Kalaupun wabah virus corona ini berakhir atas izin Allah maka tidak menutup kemungkinan akan muncul wabah virus penyakit yang lebih mematikan yang lainnya dan itu kembali kepada perbuatan manusia ketika perzinahan tersebar dilakukan secara terang-terangan hubungan sesama jenis dilakukan secara terang-terangan Eh, barakah Allah Yang kedua, walam yang kusul mikhyal wal mizan illa akad bissinin wal shiddat al ma'una wajir sultan. Perhatikanlah, dan ini khusus bagi mereka para pedagang. Ini termasuk pekerjaan yang banyak disenangi oleh manusia. Ya. Berdagang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpakan kan paceklik susahnya penghidupan dan kekaliman penguasa atas mereka. Paceklik. Orang mengurangi timbangan. Belum lagi ditambah dengan sumpah palsu demi Allah ini cukup, ini pas satu liter. Ya, 1 liter, tapi di bawahnya tidak tahu Apakah ha, Sudah dilapisi sesuatu Atau Sudah di Lubang naik nah, Sudah lebih bertambah lagi Sudah mengurangi timbangan Ditambah lagi sumbah palsu Ditambah lagi menyembunyikan cacat barang Semakin bertambah Yang ketiga وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاتَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطَقْ مِنَ السَّنَائِ وَلَوْلَى الْبَهَائِينَ لَمْ يُمْتِرُوا اَوْ لَمْ يُنْقَرُوا Tidaklah mereka menahan zakat Tidak membayarnya setelah wajib baginya Kecuali apa yang terjadi? Kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka Hujan tidak akan turun Akan terjadi kemarau bergerak panjangan Dan sekiranya bukan kerana hewan-hewan maka saya manusia tidak akan diberi hujan Coba jadi kadang hujan itu turun bukan karena manusia ya tapi karena hewan ternak hewan peliharaan manusia seandainya bukan hewan ternak kata Nabi maka Allah tidak menurunkan hujan kapan ketika seorang menahan zakat ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya yang keempat Walam yancudu ahd wa ahd Rasuluh, illa salat Allah عليهم عدو من غيرهم, Fahdru fi Aidihim. Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka dari kalangan selain mereka. Ini orang kafir, berkuasa atas mereka. Lalu musuh tersebut Mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Yang kelima, wamilam yafkum, wamilam tahkum, aimmatuhum atau aimmatuhum di kitab Allah. Wajatqiyarumim anzaalillahu illa jaalallahu baksahum baynahum. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka kaum Muslimin tidak berhukum dengan hukum kitab Allah dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Dari syariat Islam Melainkan Allah akan menjadikan permusuhan Di antara mereka Maka Lima perkara ini ya, Merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Bencana Menurunkan musibahnya Dan Seluruh dari Lima perkara tersebut Naam kembalinya kepada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang seorang hamba dan sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Kewajiban bagi kita adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kalau kita mengatahui bahawa turunnya bencana dan musibah, tak terkecuali tersebarnya virus corona ini adalah karena dosa dan makziat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kewajiban bagi kita adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya. Oleh kerana itu dikatakan oleh Ali sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa la rufi'a illa bi taubati tidaklah Allah menurunkan bala bencana wabah penyakit disebabkan karena perbuatan dosa dan tidaklah diangkat bencana dan wabah penyakit tersebut melainkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya oleh kerana itu ini nasihat untuk diri saya pertama kali dan kepada ikhwanana, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah untuk segera bertaubat agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabahnya ini dari negeri-negeri kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watubu ila Allah jamii'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Agar kalian beruntung dalam Surah An Nur ayat 31. Dalam Surah An Nur ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan dengan taubatan nasuha maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa tuhu jamia, ayuhal muminun la tuflihun. Ya <tubu> ayuhal ladina aman tuhu taubatan nasuha. Ini perintah. Dalam Surah Tahrim, ayat yang ke-8, ya. sehingga mengharuskan bagi kita untuk banyak-banyak beristighfar, memuji Allah, bertobat, kembali kepada Allah subhanahuwataala, kemudian menggunakan kesempatan dan naqyat yang Allah subhanahuwataala berikan untuk ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahuwataala sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara tujuan dari musibah adalah agar manusia kembali. Na'an. Agar manusia itu kembali. Zahar al-fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydi an-nas, liyudhiqahum ba'dan ladhi amilu, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Terjadi kerusakan, di daratan, di lautan, disebabkan kerana tangan-tangan manusia, kemudian Allah memberikan musibah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan apa tujuannya laa allahum yarji'un agar mereka mau kembali taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ikhwanin azzakumullah gunakan kesempatan ini mungkin sebagian dari daerah sebagian tempat mereka belum bisa salat berjamaah maka dengan adanya nyonormal yang merupakan kebanyakan dari pemerintah kita, gunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala luangkan waktu di waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa angkat tangan kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dosa-dosa kita jika Allah Subhanahu Wa Taala menghantar wabahnya ini, barakah Allah di Ikhwan fitnah azzaikum Kemudian berikutnya. Yang kedua, yang merupakan upaya baik kita untuk introspeksi diri di tengah tersebarnya wabah corona. Yang kedua adalah kita diingatkan untuk senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal Allah ini. Adalah menyerahkan hasil akhir dari ikhtiar kita, hasil terakhirnya. Setelah ikhtiar berusaha dengan semaksimal mungkin, faida azam tafatawakal Allah. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yeah, Naam Di masa-masa terjadinya atau tersebarnya wabah virus corona ini ini yang penting untuk kita ketahui bersama kadang sikap tawakal ini salah dipahami oleh sebagian dari kaum muslimin Sehingga Kadang kita dapati sebagian orang Itu bersikap cuek Kemudian biasa-biasa tidak mau mengikuti Saran dan hibawan pemerintah Dan tenaga kesehatan Terkait tentang Melakukan usaha-usaha pencegahan Dan semuanya kembali Dalilnya kan tawakkal Allah Gitu anda usahanya terlalu menjaga Ada Allah yang menjaga masa kita akan kena kalau salatul jamaah di masjid kan gitu ya Allah akan menjaga kita nah nasihatnya seperti ini barakallahu fikum sungguh sangat disayangkan ya. dia meninggalkan kebijakan pemerintah apa yang menjadi apa namanya, kebijakan-kebijakan pemerintah dengan alasan tawakal Allah yang justru dia telah berbicara tanpa ilmu berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu dan ini bisa jadi, ini lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri Karena ini kaitannya agama karena musibah yang terjadi pada agama seseorang itu lebih besar daripada musibah yang terjadi dalam perkara dunia iya. ketika seorang sakit syariat memerintahkan kita untuk berobat bukan hanya pasrah menerima takdir dia sudah sakit parah Kemudian pasrah, ini sudah menjadi takdir Allah. Anda usah berobat. Tak seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang dirawatkan Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ibadillah tada'w, fa'inna Allaha lam yadzad'an illa wadzalahu shifaa'an al Haram. Wahai sekalian hamba Allah bertaubatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit Melainkan menciptakan Juga obat Penyakit tersebut Kecuali Al-haram Al-haram itu penyakit tua Pikun ya. Penyakit pikun ini tidak ada obatnya Kalau ada orang tua sudah pikun ya. Sabar Dirawat orang tuanya baik-baik. Tidak -baik. usah dikasih, bawa ke rumah sakit. Itu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Anak-anak yang lainnya, penyakit yang lainnya, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan juga obatnya. Ya. Nah, maka hadis ini, waalaikumsalam, menjelaskan bahawa seorang yang berobat ketika sakit itu tidaklah menafikan tawakal. Tidaklah menafikan tawakkal demikian pula Rasulullah s.a.w memerintahkan untuk memisahkan dan tidak mencampurkan antara hewan yang sakit dengan hewan yang sehat tujuannya supaya tidak tertular ya dalam hadis yang kita sebutkan tadi ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim la turidu al mumridu ala janganlah melumpuhkan unta yang sakit dengan unta yang sehat khusus dengan penyakit menular Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syahbani rahimahullah firra minal majdzum firarak min al-asad larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa coba perhatikan ya khani fi anzaakumullah di sini jelas menunjukkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menghindarkan diri dari penyakit menular bukan malah sengaja mendatanginya Dan seperti sebagian ucapan jama'atul tabliq yang mengatakan di mana ada virus corona antar jama'ah ke situ virus takut sama jama'ah ucapan jahil Kita tidak takut sama virus corona. Kita hanya takut kepada Allah. Ya. Takut kepada virus corona itu sama dengan takut kepada binatang buas. Saya mau tanya kepada santri ini, ada yang berani dengan buaya? Ada kemarin yang baru-baru ditangkap ya. Yang sudah menewaskan satu orang. Berani sama buaya? Kalau begitu syirik? Hah? Sama dengan takut sama corona. Takut kepada binatang buas itu takut tabii. Takut yang manusiawi. Sebagaimana seorang takut terhadap penyakit menular. Dan itu tidaklah meniadakan tawakkal Al Allah. Apakah lantas dikatakan, Hah? sini buaya, sini singa kita berkelahi." Atau mau ya Anda usah satu jam ya, beberapa menit saja masuk di kandang singa. Berani? Yeah. atau gini ada orang yang positif corona antum disuruh merawat tanpa menggunakan masker tanpa menggunakan alas kira-kira ada yang berani merawat orang yang positif corona takut tidak panggil jama tablik itu suruh obatnya dia kalau berani kan gitu manusia makanya tidak bertentangan dengan tawaggal tidak bergantung dengan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut itu mempunyai jenjang-jenjang ya? Ada pembagian-pembagian. Di antaranya adalah takut tabiii. Takut tabiat. Takut yang sifatnya manusiawi. Ya. Nah. Nah terkait dengan hari yang kita sebutkan tadi, kirra minal majzumi firara ka minal asad. Lari dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa apakah kita berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW kurang rasa tawakkalnya kepada Allah kok lari dari penyakit menular apakah kita mengatakan kalau begitu Rasulullah kurang tawakkalnya tentunya tidak barangkullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling sempurna tawadkannya. Paling sempurna tauhidnya. Ia. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Setelah menyebutkan beberapa hadit-hadit yang memerintahkan untuk berobat. Dalam Zatul Ma'ad. Beliau mengatakan. Wa Wafil ahaditi sahihati al-amur bit-tadawi. Wa anahu fit tawakkula. Kama layunafi. Kemala yang nafihhi darah dah jelang, dan kehausan, dan panas, dan kekeringan, dengan beratus-ratusnya. Tidaklah tercapai kebenaran Tauhid kecuali dengan memperhatikan sebab-sebab yang Allah telah Dalam hari-hari Sahih tersebut terdapat perintah untuk bertaubat apa? apa perintah untuk berobat berobat tidak bertentangan dengan tawakal sebagaimana menghilangkan rasa haus lapar panas atau dingin dengan lawannya juga tidak bertentangan dengan tawakal kata beliau bahkan hakikat tauhid yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu tetapkan bisa mewujudkan musabbab menurut syariat dan realita ya. jadi sebab yang diinginkan sini adalah berobat, ada pun sebab, maksudnya adalah kesembuhan jadi dengan sebab berobat diharapkan kesembuhan dari sebab berobat tersebut nah oleh karena itu, kalau kita berbicara dalam permasalahan virus corona yang tersebar ini maka kita pun diperintahkan untuk melakukan usaha-usaha iya -usaha melakukan usaha-usaha berobat berobat kalau sudah terkena penyakit nah telah sampai kepada kami salah seorang masyaihan di negeri Mesir itu terkena terpapar penyakit virus corona kalau ada salah beliau adalah syekh Abu Uthman Khalid Al-Misr Nah, beberapa hari yang lalu ya sudah sekitar berapa pekan dan sampai saat ini beliau masih dirawat. Bahkan beliau menceritakan bagaimana sulitnya untuk bernapas sampai memerlukan bantuan pernapasan di rumah sakit tersebut. Ya, sampai-sampai di antara wasiat beliau di tengah terpaparnya virus corona beliau, di antara wasiat beliau. Kepada kaum Muslimin secara umum dan kepada ahlu sunnah secara khusus beliau mengatakan janganlah kalian bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bergantung kepada dunia. Itu diantara wasiat beliau. Nah dan kita banyak-banyak mendoakan beliau semoga Allah subhanahu wa taala segera menyembuhkan beliau. Nah ya. jadi kalau sudah sakit berobat ketika terbukti bahawa virus corona ini menyebar melalui droplet percikan ketika seorang berbicara bersin atau batuk, atau dia tersebar melalui partikel yang melayang di udara atau dengan kontak jarak dekat, kontak fisik ya, maka tentu kita mengambil upaya-upaya untuk pencegahan menghindari tempat-tempat keramaian khususnya di tempat-tempat yang memang masih zona merah misalnya, masih Pasabar penyakit tersebut. Makin upaya. Ya. Upaya untuk apa? Menghindari penyakit. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majizumi minal majdzumi firaraka minal asad. Lari kalian dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. ya Naam sehingga sangat disayangkan barakallahu fikum sebagian orang-orang justru menyindir ya, dan mencaci sebagian dari fatwa beberapa ulama dan kebijakan pemerintah ya, yang seolah-olah bertentangan dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sebagaimana yang kita sebutkan tadi perkataan dari Imam Ibn Qayyim rahimallahu bahwa tauhid itu tidaklah sempurna kecuali dengan Seseorang melakukan apa? Tauhid tidaklah sempurna Kecuali seseorang melakukan sebab-sebab Usaha yang diizinkan oleh syariat Ya Nah Oleh karena itu di dalam Al-Qulmufid Syekh Muhammad bin Al Menyebutkan Bahawa seorang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja tanpa mau melakukan sebab usaha tertentu, maka ini merupakan celahan terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena Allah tidaklah menjadikan sebab untuk segala sesuatu. Allah adalah zat yang maha bijaksana. Iya. Allah ta'ala mengaitkan sebab dengan akibat dan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lapar, maka apa upaya yang dia harus lakukan? Ha? Supaya dia bisa kenyang, makan. Iya. Barakallahu fikum. Tidak langsung mengatakan, ah, saya akan kenyang dengan sendirinya." Dia sudah duduk di meja makan, makanan sudah siap di situ, ya. Kemudian tangannya diikat Setelah itu mengatakan, atas izin Allah, tawakal Allah, saya akan kenyang dengan sendirinya. Sampai mati dia akan seperti itu. Tidak akan kenyang-kenyang. Ya, kecuali kalau datang istrinya disuapin. Ah, iya kalau disuapin. Iya. Tapi kalau kenyang sendiri tidak akan mungkin. Ada orang naik motor di tengah jalan. Balap-balapan datang mobil dari depan. Tetap dia lewat di tengah kemudian mengatakan tawakal kalau Allah saya akan selamat. Dibalak, ditabrak mobilnya. Selamat tidak? Bisa-bisa mati di tempatnya. Tawakal itu ya, dia mengendarai kendaraan berjalan sebagaimana peraturan lalu lintas. Kalau ada mobil dari depannya lewat di pinggir juga. Kemudian serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun kecelakaan maka itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Ada orang ke masjid ingin melaksanakan salatul jamaah. Kuncinya disimpan. Kemudian mengatakan tawakkal Allah. Iya. Yeah. Masa motor mau dicuri kalau kita mau salat? Iya. Yeah. Setelah salatul jamaah keluar motornya sudah hilang. Ya, yeah. kalau dia datang melapor ke polisi, paling polisi mengatakan, saya suruh disimpan kuncinya di situ, kan gitu? Itu namanya dikasih gratis pencuri. Tawakal itu yang benar di dalam syariat, datang di parkir baik-baik motornya dikunci leher, disimpan. Tawakal Allah kita sholat, kalau hilang motornya kita sudah tawakal, kita mengharap pahala di situ. Itu tawakal. barakallahu fiikum. Jadi, ya. sehingga orang yang tidak mengambil sebab usaha di dalam tawakalnya ini mengurangi tauhid. Ini mengurangi tauhid. Jadi demikian pola orang yang tidak mau berusaha ini berarti tidak menggunakan akalnya dengan baik. Ada orang yang ingin pintar tidak mau belajar. Yang ingin hafal Quran tidak pernah menghafal. Ya kan? Ingin jadi hafid tidak pernah menghafal Quran. Gimana cara? ingin menjadi anak yang soleh dan soleh, enggak mau belajar agama? Tinggal saja di rumah. Orang tua fasilitasi dengan berbagai macam fasilitas lengkap. Ada HP-nya, ada ininya, ada itunya. Dia ingin anaknya menjadi anak soleh dan soleh. Ternyata anaknya belajar dengan HP. Tidak terkontrol, sudah rusak. Rusak. Jadi ada Ada usaha. Oleh kerana itu dikatakan oleh Syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Di dalam amradul qulub Halaman 52. puluh dua Wa lihada qala ta'ifadu minan ulama'i Liltifati ilal asbab shirkun fi al-tawheed Wa mahu al-asbab an takuna asbab naqsun Fi al-aqli wal-i'rad anil asbab Bil-qulliyya qadhuhun fi al-shar' wa innamat tawakkulul ma'mur bihi ma yajtami'u fihi muqtadi at-tauhid wal aql oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahawa hanya bersandar kepada sebab itu adalah kesyirikan ya. ada orang berobat kemudian sehat kemudian mengatakan untung ada dokter untung ada obat ini saya sehat itu syirikan dia tidak kembalikan kepada Allah dia hanya menyandarkan kepada sebab itu kesyirikan bertentangan dengan tauhid dan orang yang tidak mengambil sebab itu adalah orang yang kurang akalnya tidak mau menempuh sebab tidak mau berusaha sama sekali itu menunjukkan celahan terhadap syariat karena syariat memerintahkan untuk berusaha sehingga tawakkal yang diperintahkan itu adalah mengumpulkan konsekuensi tauhid akal dan syariat kata beliau akal dan syariat jadi harus mengambil sebab dan usaha yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan penelitian. Penelitian kesehatan. Kalau itu terkait tentang obat, ya harus sesuai dengan penelitian. Nah, ya. Selain itu pula warakallah orang-orang yang tidak berupaya untuk mencegah dirinya dari penyakit-penyakit yang menular, maka tentu ini pertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala tulqu bi aydikum ila al dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan sebagaimana disebutkan dalam surah al-baqarah ayat 192. Nah, tapi insyaallah untuk pembahasan yang lebih lanjut pembahasan ini kita akan sempurnakan pada pertemuan berikutnya terkait tentang perkara yang kedua yang kita mengambil pelajaran darinya berupaya untuk mengintrospeksi diri di tengah tersebarnya wabah corona yaitu enam pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentunya setelah seorang berupaya untuk uh, mengambil sebab-sebab yang syar'i semaksimal mungkin enam kemudian setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala nah insyaallah untuk kelanjutan pembahasan ini sanawan salufi ayyamin ukhra innahu waliyadhālika walqadiru 'alayhi subhāna wa ta'ālā la ilāha illā anta astaghfiruka wa atūbu ilaikum wa assalāmu 'alaikum wa rahmatu